Kapitola 19. I stalo se, když dokonal Ježíš řeči Tito, bral se z Galileje a přišel do končin judských za Jordán. Išli za ním zástupové mnozí a uzdravili je tam. I přistoupili k němu farizeové, pokoušejíceho a škouce jemu. Zluší-li člověku propustiti manželku svou z kterékoliv příčiny? On pak odpovídá je řekl co jste nečetli, že ten, kterýž stvořil zpočátku počátku muže a ženu, učinil je? A řekl, protož opustí člověk otce i matku a připojí se k manželce své, i budou dva jedno tělo. A takyž nejsou dva, ale jedno tělo. A protož, což Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Řekli jemu, proč tedy Mojžíš rozkázal dát lístek rozloučení a propustit ji? Jí, jí jim. Mojžíš pro tvrdost srdce vašeho dopustil vám propouštěti manželky vaše, ale zpočátku nebylo tak. Protož pravím vám, že školi propustil vy manželku svou, leč pro smilství a jinou pojme, si zoloží. I kdož propuštěnou pojme, si zoloží. Řekli jemu jeho, poněvadž je taková přes manželkou, není dobré ženití se. On pak řekl jim, ne všichni chápají slova toho, ale ti jim je zdáno. Souť zajisté panicové, kteří se tak z života matky zrodili. A souť panicové, kteříž učinění jsou od lidí. A souť panicové, kteří se sami v panici oddali pro království nebeské. Kdo může pochopit, pochop. Tedy přineseny jsou k němu dítky, aby na ně ruce skládal a modlil se. Učedlníci pak přimlouvali jim. Ale Ježíš řekl, nechce dítek a nebraňte jim díti ke mně, nebo takových z království nebeské. A po vzkládání na ně rukou odebral se odtud. A aj jeden přistoupiv řekl jemu, mistře dobrý, co dobrého budu činit abych měl život věčný. Ale on řekl jemu, co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný, totiž Bůh. Chceš-li pak díti do života, ostříhej přikázání. Díje mu, který? Ježíš pak řekl, nezabíješ, nestylozoložíš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví. Jí se svého i matku a milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Jí mu mládnec, všeho toho odstříhal jsem od své mladosti, Čehož mi se ještě nedostává. Řekl mu Ježíš, sešli dokonalým býti, již a prodej statek svůj a rozdej chudým a budeš mít ti poklad v nebi, a pojď, následuj mne. Uslyšel pak mládenec tu řeč, odšel smutensa, nebo měl statku mnoho. Ježíš pak řekl učedlníkům svým, amen, pravím vám, že bohatý nesnadně vejde do království nebeského. A opět pravím vám, názet je velbloudu skrze uší jehli projíti, nežli bohatému výjíti do království božího. A uslyšel vše to učedlníci, jeho úžasli se velmi v I kdož tedy může být i spasen? V pohledě pak Ježíš řekl jim, u lidí je to nemožné, ale u Boha všecko je možné. V tehdy odpověděl Petr, řekl mu, Aj, my opustili jsme všecky věci a šli jsme za tebou, což pak nám bude. Ježíš pak řekl jim, Amen, pravím vám, že vy, kteří jste následovali mne v druhém narození, když se posadí syn člověka na trůnu velevnosti své, sednete i vy ve na dvanácti trůních, soudíce dvanáct pokolení izraelské. A každý, kdož opustil by domy, nebo bratry, neb sestry, neb otce, v matku, neb manželku, neb dítky, ne pole pro jméno mé, stokrát více vezme a život věčný dědičně obdrží. Mnozí pak první budou poslední a poslední první.